Ara, en aquest 2011 fem el 18è aniversari Centset Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. I amor. Centset Música, la millor programació musical les 24 hores del dia.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 la connexió eclèctica Feel good Be good on your radio Necessiteu un traductor per entendre el que diuen les vostres cançons? Doncs amb nosaltres no fa falta perquè us posem lo millor d'ara i de sempre de la música feta al nostre país tots els de 5 a 7 de la tarda, en el Música en Joc, amb Anna Mazeu.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 Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972-552635. Ca, la Gina. A partir d'ara, també pots escoltar els 107 esports els dilluns de 9 a 10 del vespre.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 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, edició dilluns. Molt bon vespre, amics oients dels 107 Esports. Passen en aquests moments sis minuts del punt horari de les 9 del vespre i nosaltres que comencem aquí una nova edició del 107 Esports. L'edició corresponent avui dilluns 16 de maig on farem un resum de tot el cap de setmana esportiu repassant tots els resultats des de primera divisió fins a tercera regional passant pel món del bàsquet i també d'altres doncs, aspectes destacats. Repassarem també els rivals de la promoció dels diferents equips catalans tant de Sabadell com de Badalona així com també dels quatre de segona B Llagostera, Montañesa, Poblo de Mafumet, i al Reus, eh, ho farem tot això a la part final del nostre programa parlarem també amb el nostre company de Palamós Ramon Ribas ahir confirmava el seu descens al Palamós de Jordi Condom i també felicitarem el tècnic de l'Olot Nito Santos el qual eh, aconseguia en el dia d'ahir l'ascens a tercera divisió després d'unes quantes temporades en categories regionals. Per tant, doncs, nosaltres, que anant a saludar el nostre patrocinador, comencem per anar a repassar els resultats de la jornada. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada.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 he creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment instant. de saludar el nostre patrocinador nosaltres que com sempre anem a repassar els diferents eh, resultats eh, que tenim fins a aquests moments en futbol primera divisió, jornada 37, Almeria 3, Mallorca 1, eh, Villarreal 1, Real Madrid 3, Getafe 2, Osasuna 0, Sevilla 3, Real Societat 1, Saragossa 1, Espanyol 0, València 0, Llevant 0, Barcelona 0 Deportivo 0, Atleti de Bilbao 1, Màlaga 1, Sporting 2 Racing, 1, i Atleti de Madrid, 2, Hèrcules, 1. a eh, La classificació, el Barcelona ja campió, 93 punts. Eh, Segona és el Madrid ja a plaça assegurada, 89 punts. Tercer, València, 68 punts quart, Villarreal 62 en cinquè lloc l'Atleti de Madrid amb 55, sisè és l'Atleti de Villarreal també amb 55 setè Sevilla amb 55 punts l'Espanyol és vuitè amb 49 ja sense possibilitats de disputar la UEFA per baix, atenció perquè l'última jornada eh, jugaran eh, la posició de descens des del Deportiu de la Coruña fins al Saragossa des del dotzer trasè classificat en aquest cas o eh, del dotzer classificat comes es El... los asuna que que té 44 punts Deportivo també en 44, 13 Mallorca amb 44, 14 15 és la Real Societat també en 44 els que el tenen pitjor Llevant amb 43, 16 17 el Getafe amb 43 i el 18 el Saragossa amb 42 punts la propera jornada la darrera d'aquesta primera divisió és la que tindrà els següents enfrontaments Real madrid Almería on se s'una Villarreal Real Societat-Getafe Espanyol-Sevilla-Llevant-Saragossa Deportivo, València, Màlaga, Barcelona, Racing de Santander, Anderet, l'Atletic Bilbao, Hércules Hèrcules, Esporting i Mallorca, Atletic de Madrid. Ens anirem cap a la segona divisió A, on ahir el Girona perdia per 1-0 a 0, jornada 39 i la resta de resultats han estat els següents d'aquesta jornada, Tenerife 3, Valladolid 2, Còrdoba 5, Albacete 1, Numancia 3, eh, Pontferradina 2, 0, Nàstic 3, Betis 1, Alcorcón 2, Granada 0, Marça B 3, Les Palmes 5, Cartagena 1, Girona 0, Cerez 2, Salamanca 0 i Celta 0, Rayo 0. Es juga des de fa aproximadament un quart d'hora l'Elx i el Villarreal. La classificació, Betis ja a primera divisió 76 punts, segon és el Rayo 73, tercer el Granada amb 63, quart, el Barça 62, també en 62, el Celta, cinquè i sisès, el Valladolid amb 60, també amb 67, l'Elx. El Girona el trobem en aquests moments amb... Dotzena posició, 54 punts a 6 del playoff, a falta de 9 en joc. Per tant, doncs, una utopia que el Girona pugui uh, disputar el playoff. Uh, pel que fa a uh, uh, la classificació, uh, el Nàstic que uh, té, a uh, hores d'ara, 45 punts. Està en 18 posició. Pel que fa, doncs en aquest cas, el Salamanca s'ha quedat amb 41. El Nastic té 4 punts d'avantatge respecte als Jocs de Descens. Salamanca 19, 41. 20, Tenerife 34. 21, Albacete amb 29. I tancant la Pontferradina amb 29. El Tenerife, Albacete i Pontferradina són ja nous equips de segona divisió B. A la propera jornada, la 41 un derbi... Montilevi que enfrontarà Girona i Barcelona B. Pel que fa a la resta d'enfrontaments, Valladolid, Nàstic, Betis, Oscar, Recreativo, Alcorcón, Granada, Mallorca, B. També l'Albacete, Tenerife, Pontferradina, Córdova, Les Palmes, Nomància, Salamanca, Cartagena, Rayo, Xerés i Celta, Elge. Partits tancats de veritat, de veritat, interessants segona divisió B, grup tercer ahir es va disputar la darrera jornada la 38 ana amb els següents resultats, Alacant 0, Terol 0 Elzira 0, Benidorm 2 A Gandia 0, Esportimaonés 1, Mallorca B 0, Badalona 1, l'Hospitalet 0, Lleida 0 A Gramenet 1, Denia 3, Atlètic Balears 1, Alcullà un i eh, Sant Andreu 1, Castelló 2, Oriola 0 1, 0, i Sabadell 1, Sant Boià 0 la classificació final han estat eh, els equips de playoff, Sabadell amb 69, Badalona 65 Oriola també en aquest cas amb 63 punts i el Alcullà amb 67 5. En aquests han estat els equips de playoff. Per ben poc no s'han classificat l'Hospitalet i Lleida. Per tant, doncs, tindrem dos equips catalans en el playoff. Sabadell, com a campió, i Badalona... Com a sots campió, la zona de descens al Gira, 17è amb 40 punts, la Gramenet amb 36, el Mallorcavé amb 34 i el Sant Boià tancant amb 28. La posició de promoció de descens ha estat finalment per al Benidorn amb 45 uns. Per tant, doncs, aquesta ha estat eh, la classificació final en aquesta eh, segona divisió B. Pel que fa a la tercera divisió, grup 5è, també es disputava ahir la darrera jornada, Europa 2, Poble de Mafumet 1, Espanyol B 3, Premià 2, a un Terrassa 1, Castelldefels 1, Balaguer 2, eh, perdó, Balaguer 3, en aquest cas, eh, Cornellà 2, Vilanova 2, Manlleu 1, al Prat 1, Escó 1, Gabà 2, Vilafranca un Palamós 1 i Emposta 0, Llagostera 1. La classificació final, Llagostera campió 73, segon Poble de Mafomet 67, Montanyesa tercer amb 65 i Reus eh, quart també amb 65 punts. Per sota, eh, llocs de descens per eh, Palamós, eh, 18è amb 41 punts, també Escó 19è amb 29 i Premià tancant amb 27 uh, Vilanova i Masnou són en aquest cas el... els equips uh, classificats en 20 uh... 17è i 16è lloc en aquest cas Vilanova 17è mas 9, 16è són els dos equips que se salvarien si pugen dos equips més de eh, dos equips en el playoff, si pugen un dels quatre, Llagostera, Pobla de Montreus o Montañesa, se salvarien n'han de pujar dos perquè se salvi Vilanova i nou. el Balaguer finalment amb 44 punts queda fora de qualsevol perill també eh, anirem a repassar ja la primera divisió catalana aquí encara manquen 3 jornades però al final en aquesta darrera jornada 35 ja eh, han hagut els següents marcadors Igualada 1, Sants 1, Sant Cristòfol 2 Vilassà 1, Can Fatjó 1 Iberiana 2, Sec 2 Sant Florian 0, Repitanca 2 Rubí 2 Ulesa 1 Tortosa 2, Vic 1, Moncada 0, Carrega 2, Blana 0, Guíxols 0. Paralada 1 i Olot 1, Gramenet B 0. La classificació encatçalada per Olot ja, nou equip de tercera divisió, segons és el Vic amb 73 i tercer el Tàrrega amb 67, quart és el Rubin 66. Atenció, cinquè el Paralada amb 52. El Paralada, si conserva aquesta cinquena posició, podria eh, optar en cas de pujar els quatre equips que fan el playoff a jugar la temporada vinent, ...a la tercera divisió, caldrà esperar... però bona temporada la que ha fet el Perala de Persota... ...19è, el Blanes amb 33... ...i tancant el Poblesac ja fa jornades... ...a la segona catalana cas amb 13 punts... A ...la propera jornada, aquí sí que tenim propera jornada... ...serà la 36ena, la van penúltima... ...amb els següents enfrontaments... ...Sants, Blanes, Tortosa, Igualada... A uh, Ginástica Olesa Bilassa Camp fetjó per Sant Cristòfol Muncada Guissols uh, Sant Fèlix Vic uh, Rubí Pobla Sec Gramenet B Repitenca i Olot-Tàrrega. Uh, baixem una categoria i ara anem fins a la regional preferent, en el grup uh, primer, on tenim en aquesta 32ena jornada els següents uh, resultats. Uh, el Ripollet que jugava, en aquest cas uh, tenia un partit de descans, ja que s'havia d'enfrontar contra el Mataró, Mataró 0, Ripollet 3, Farnés 2, Palau Solità i plegament 0, Figueres 0, Bia 0 i Caçà, un mullet 4. La resta de resultats, Horta 0, Tona 0, també el Manresa 0, Granoller 0, Canyelles 4, Toró de la Peira 0 i Gironella 3, Banyoles 2, a més a més del Palafugell 3, premia 5. La classificació, encatçalada per Ripollet 70, segon és el Figueres en 68, tercer el mullet amb 60, quart el Manresa amb 57 i Canyolet cinquè el Farners en 56 sisè a 56 la propera jornada la 33ena en la penúltima, en aquest cas en aquesta regional preferent grup primer Horta, per Solita i Progamans Tona, Unió Esportiva, Figueres avià Palafusell, Ripollat Mamresa, Granollers, Canyelles, Torla de la Peira, Caçà, R Mollet, Gironella i Banyoles, Farners el Premià de Dalt descansarà ja que s'havia d'enfrontar en el Mataró, segons Bona... No, primera regional, grup primer, anirem a repassar els resultats. Quart, Vilamalla, sospres en el descans amb 0 a 0, jornada 32, Sant Gregori 0, Amer 1... També Abadesenc un Ripoll 2 Camprodon un Lloret 2 Tordera un Bescanor 0 L'escala 1, Caldes 2 eh, Bisbalenc 3, Sant 0 Besalú 2, Bosda 2, 0 I la Junquera 2, Tossa 0 La classificació líder ja des de fa jornades a primera catalana El Lloret amb 85 punts Pel que fa als gironins, els alttampordonesos L'escala cinquè 46 punts, la Junquera el trobem amb desè lloc amb 41 i el Vilamalla amb tresè lloc, això sí, un partit menys, hem 37 punts. Pel que fa a la propera jornada, a la 33ena, la penúltima, és la que tindrà els següents enfrontaments. Camprodon-Ripoll, Lloret-Tordera, Bescanó-L'Escala, Caldes-Bisbalenc, Sant Tilari-Sangregori, Amer-La Junquera, Tossa-Quart, Vilamalla Besalú i Bosa Tosca a Badesenc. Nim a repasar també la segona regional en aquest cas en el grup eh, 15 amb els següents marcadors, jornada també 32, base Roses 1, Sant Miquel 2, elbuifat 0 Verges 1 i Borrassà 0 Monells 1. Eh, també Torruella 2 esplais 2, eh, porbou 2, Lladó 2, Viladamat 2, Sant Pere 3, lançà 0, Roses 3, Cabanes 0, Agullana 1 i Emporia Brava 2, Begú 1 la classificació, el Roses ja campió 87 punts, segon és els Plais amb 70 tercer en aquest cas el Turroella amb 56 cinquè és el Bas de Roses 55 cinquè lloc per al Sant Pere amb 51, sisè és el Llençà 49, amb setè lloc el Monells 48, també amb 48, vuitè el Borrassà nové és el Begú amb 47, desè el Vèrges amb 44, l'Agullana és 11 amb 40 Viladamat 12 amb 39 també amb 39 punts 13è, l'Empuriria bral al Sant Miquel des 14è amb 34 el Cabanes, El trobavem en 15zè lloc amb 32 punts. El Lledó S setG amb 31 por 17è, amb 24 i tancada la de l'Albufat amb 18. La pròpia jornada, la 33. La penúltima és la que té els següents enfrontaments: Bagur, Albufaac, Monells, Vi de Matladó, Cabanes, Roses Torroella, Sant Miquel Borrassà, Sant Pere Llançà, Empoialladaveplais, Verges Portdó i Agullana, Base, Roses. Pel que fa als dos grups de tercera regional, grup 30, anirem a repassar els resultats. Jornada, 32. Uh, Gualta, 1. L'Armentera, 5. Montràs, 4. Boliviana, 1. Medes, l'Estatit, 2. Mariscal, Dullà, 1. Sant Pere, b 2. Cristianen, 1. Camallera, 0. Guarubés, 2. Jafra, 7. cursà 1. Saoleda, 1. Bàscara, 3. I Sant Jordi des Valls, 1. L'Escala, 2. Descansaven aquesta jornada. Si hi els... Els líders, Jafra amb 77 punts eh, primer i Monràs amb 71 segon. La propera jornada la disputaran els següents encontres a la 33ena, una pel final la Gualt Mariscal d'Ullar l'Armentera Jafra, cursà Sant Pere B, Cristinenc Salveda Pàscara, Montràs, Boliviana Sant Jordi des Valls, L'Escala Camallera i Arube, Ciurana, descansaran aquesta propera jornada, el Medes l'estratit ja per finalitzar el món del futbol masculí eh, tenim els resultats pel que fa al grup 31, jornada de la tercera regional, jornada 32, Vilasacre 0, Nebata 3 Vilabertran 2, Cistella 2 Vilajuiga 3, Espolla 2 i per a l'Ada B0, Llerz 1. Eh, també tenim els següents encontres, contres. Viva 3, Unió Esportiva Figueres B, 12. Salvatans 2, Sant Llorenç 0. I Fortià, eh, Garriguella ha estat ajornat, igual que el que és la Junquera B, també ha estat ajornat. I Marc Adalamb 3, Bases Roses B, 0. Pel que fa a la classificació, eh, la Unió Esportiva Figueres ja no equip de tercera catalana, en aquest cas, amb 83 punts. El que de què es li faria companyia, amb 74, això sí, un partit menys. El Marc Adelam és tercer, amb 72. quart el Vila Bertran, amb 68. Cinquè, el Ller, 65. Sisè, el Fortià, amb 53. En setè, lloc, és el Garriguella, 50. Vuitè, el Navat, amb 45. Novelloc, per al Cistella, amb 41. de uh, si, uh, Desè, és el Vila Jull, amb 38. Amb 35 trobem el Base Roses, 11è. I el Sant Llorenç, amb 35, també, 13è lloc per l'Espolla amb 34, amb 34 també 14è el Vilasacre, uh, 15è lloc per la Junquera B amb 31, 16è és el Vilafant amb 23, 17è els Salvatans amb 19 i tancant el Paralà de B amb 13 punts La propera jornada, la 33ena és la que enfronta els següents equips Vilajuïga, Llers, Bases Roses B, Paralà de B Figueres B, Vila Sacra Cistella, Fortià, La Junquera B Marc Adalam, Espolla, Vilafant Sant Llorenç, Vilabertran Garriguella, Cadaqués i Salvatans, Navata Fins aquí els resultats pel que fa al món del futbol femení eh, masculí, perdó nosaltres que anirem a fer una petita pausa i tornem tot seguit reportant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 Diputació de Girona 221 municipis Nosaltres doncs que continuem repassant resultats i anirem a fer-ho ara amb el món del futbol femení Comencem per la primera catalana grup 4, jornada 30 en la darrera jornada doncs Bàscara 2, Cabanes 3 proveu fer-ho les preses 3 a uh, la finalització de la Lliga el Cabanes ha quedat quart amb 41 punts el Bàscara 6è 37, i el programa 8è amb 27 punts. El Cabanes podia optar a les ja que en principi puja en els 4 primers classificats de cada grup. Segona Catalana Femenina, grup 7è, també darrera jornada trentena, paral·lada eh, 5, perdó, Base Roses 2, i Santa Eugènia 1, Sant Pere 4. El paral·lada ha quedat segon amb 77 punts, a dos punts del líder l'estartit, això sí, ha estat el màxim golejador de la categoria amb 148 gols també en aquest cas el Sant Pere ha estat tercer amb 65 el Bas de Roses quart amb 65 empatat amb els amb les noies del Sant Pere. Anirem a repassar els resultats del món del bàsquet i ho farem començant per la De Paf Copa Catalunya en el playoffs de Descens. L'equip d'Oriol Robert ha estat victoriós davant l'Aigües Verdes Reus Deportiu. Ha estat pel resultat de 72 a 68. Per tant, doncs, està a una sola victòria d'assolir la permanència a la Copa Catalunya. Pel que fa la resta de resultats de bàsquet base començarem per la depa també amb Mini B va guanyar la' depa davant del sarrià de Ter per a l'allineació ingeguda del sarrià amb mini femení Sant Gregori eh, de Paf 62 Sant Gregori 29 preinfantil femení va guanyar la' depa de l'pa Bauna Palaós eh, pel que fa al mini a va perdre la pista del Sant Josep Girona, també pel que fa al Premini Masculí, va perdre eh, la pista del Roses Verd, el Premini Mixta va guanyar a casa el Palafolls i l'Infantil Masculí va guanyar 69-46 al Cassaneng. Pel que fa a l'Infantil Femení, va guanyar 65-41, el Terrassa, el cadet femení va perdre la pròrroga davant de les escuàpies i el careta va tardar de 8 punts eh, doncs pel que fa a la pista a casa, en aquest cas davant de l'apa Badruna Palamós. I eh, si seguim doncs, veurem que l'escola de bàsquet va, va, va participar la trobada d'escoles de Torruella de Montgrí. Aquests són els resultats pel que fa als equips de base d'aquesta de ADPF. Anirem també a repassar els resultats pel que fa a les escolàpies, pel que fa al premini femení, quart 20, escolàpies 110, mini femení, escolàpies 70, santilari 44, mini masculí, eh, salla Palamos 86, escolàpies 44, preinfantil masculí, escolàpies 52, l'abisbal 68 i infantil, masculí, Girona, Sant Josep, 57, escolàpies, 48, Cadet femení, escolàpies, 57, adepaf, 54, i en júnior eh, femení, begú, 60, escolàpies, 40. Per tant, doncs, aquests han estat els resultats eh, pel que fa als equips de les escolàpies. Anirem també a repassar els resultats del bàsquet Castelló, que cada setmana han estat els següents en pre Castelló 53, Sarrià de Ter, 48 en mini masculí, Castelló 54, Marista Sant Josep, 81 en mini femení, Castelló 64, Llagostera, 49 en preinfantil Castelló 34, Unió Sant Josep, 54 en cadet, anglès 59 Castelló 46, ensènior masculí, bàsquet Palafrugell 91, Castelló 64 i enmini masculí un partit ajorrnat, Castelló 63, Sant Josep Zirona 95. I ja per finalitzar ací sí, eh, els resultats eh, pel que fa. Doncs en aquest cas el món del bàsquet miram a repasar els resultats pel que fa al club bàsquet. Roses en aquesta jornada uns resultats eh, pel que fa als Roses que han estat els següents en júnior, en sènior femení perdó, Casaneng 42 Roses 45 en júnior femení, Roses 78 Bàsquet porqueres 45 en caret masculí B Roses 70 Caldes, 75 En infantil masculí Roses, 40 Sant Feliu, 69 Infantil femení Roses, 28 Sarrià de Ter, 55 Preinfantil masculí Roses blau, 23 Bàsquet porqueres, 53 eh, Mini masculí Roses, 59 blanes B, 68 Mini femení Roses, 18 Sant Regori, 64 Preinfantil eh, Premini masculí verd Roses, 71 A de Paf, 40 5 eh, premini pre masculí blanc eh, roses 33 Foejau 56 i en eh, premini femení roses 82 jo vossterà 45. Aquests han estat els resultats eh, pel que fa al món del basquet i fins aquí doncs els nostres resultats. Nosaltres que continuarem repassant diferents aspectes, doncs, com sempre, d'aquesta jornada esportiva del cap de setmana. Tornem després d'una petita pausa.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 ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada número 1 Al telèfon 972 53 82 07. mans de o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu Acunomi, vida sacra dona varenta dues sòt. pensament, tu dona en un moment. Sense et música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 Etxot Etxot Etxot 107 Esports, edició dilluns 107 Esports, amb Dani pagès. Doncs nosaltres, una vegada repassats els resultats de la jornada, el que farem en aquesta edició del 107 Esports serà anar a parlar de la tercera divisió, concretament d'un equip de, de les comarques de Girona que ahir eh, perdia la categoria. És eh, concretament el Palamós, eh, el Palamós de Jordi Condom, que aquesta setmana ha confirmat el seu descens de forma matemàtica un més li hauria servit eh, per salvar aquesta categoria I va empatar a Vilafranca eh, pel resultat d'un a un i per que ens expliqui doncs una mica com han anat tot plegat i com ha sentat aquest descens al Baix Empordà tenim per l'altra costat el fil telefonic, el nostre company del diari de Girona i Ràdio Palamós, en Ramon Ribas Ramon, molt bon vespre que Bé, és el que deia, no, un descens, no sé si ha estat un descens gaire traumàtic o ja estava bastant assumit, eh, Ramon. Uh, traumàtic, traumàtic, va fer-hi un autèntic d'amor no? que no va millorar a Vilafranca del Paradès, tot i que el Palamor ha estat eh, firtejant doncs, i a la corda puja durant bona part de la temporada, hem estat allò caminant molt a prop de la vora del precipici, amb el perill de poder caure, i al final s'ha doncs, no de donar el desallat ja més, més pràctic. Tot i que la l'esperatge és eh, bueno, és l'última cosa que has perd, i hi havia fins a quatre equips implicats eh, a la zona baixa de la tercera divisió amb una única plaça que conduïa el descens directe la, la plaça que tothom volia evitar, que era la 18a, és a dir, que era tercers per la cua i finalment aquesta plaça va ser per al Palamós Futefutbol perquè va haver-hi un triple empat a 41 punts entre el Masnou, el Vilanova i el Palamós i doncs, eh, per al gol a Lola Baràs doncs, el que més malparat era el Palamós, que va quedar doncs, tercera per la Cugau. El gran triomfador d'aquests quatre equips, nou, Vilanova, Palamós i Balaguer, va ser el Balaguer, que salva de, de tot perill, ja que ha quedat en, en la quinzena posició, i bé, la temporada que ve el Balaguer serà a la tercera divisió i no haurà d'estar pendent de si puja algun equip català de, de tercera a eh, segona B. Per tant, mm. aquesta temporada, Dani, encara hi creu, dels dos gironics que jugaven a la tercera divisió, el llagostera, eh, flamant cam campió, eh, jugarà bé, haurà de fer el ple de a veure si a segona B, jugarà a la Copa de Rei, i un històric com a el Palamós doncs, que posa eh, el punt i final a set temporades consecutives, jugarà a tercera divisió, i a 24 eh, anys, 24 anys, que no s'ha mogut eh, de categories nacionals, és a dir, sempre ha estat a segona A, segona ve el divisió, doncs 24 anys després el Palamós baixa a primera capalana. Uh -huh. uh, Ramon anem per parts, uh, qui pitjor tenia potser sobre el paper era el nou s'enfrontava al Reus que s'hi jugava doncs a excedir um, la tercera o la segona perquè no posició en el playoff finalment uh, es va acabar amb 0-0 s'acabava amb una on aquest Palamós Vilafranca, el que Vilafranca Palamós i el, el, el, el Balaguer guanyava el camp del Castelldefels, el Pornallà viu nova també s'acabava amb empat a dos per tant doncs tres empats i només el Balaguer que aconseguia sumar els tres punts que li van ser molt valuosos eh Ramon sí, Mira la aquí sempre pot veure l'ombra del dubte de... pots pensar que hi ha una mà negra perquè clar, potser sí que era lògic, la, era lògica la, la victòria del, de la Castell de Fels, perquè el Castell de Fels no s'hi jugava absolutament a eh? Després hi ha dos marcadors que aquí Palamor sí que aixecen molta sospita. El, eh, el Masnou van empatar al camp del Reus, un Reus que sí jugava la possibilitat d'acabar en, en tercera o quarta posició, ja tenia playoff assegurat, uh -huh. però escolta, el Reus no va passar de l'empat davant de del Masnou tot i que ens han comentat, eh, ens ha agratat equip a la Mostons, que a la Mostons va jugar amb moltíssims suplents i per això no va passar, no va passar la banda de, de la Mostou. De I després un altre resultat sospitós és el, de, el que s'ha produïda a Cornellà, Cornellà-Vilanova, que van a empatar a dos eh, i atenció perquè a Vilanova eh, es va quedar molt noves menys per l'expulsió de, del porter. El Cornellà guanyava 2 a 0 i imagina't, el Cornellà eh, eh, jugant amb superioritat numèrica. Uh, i guanyant 2-0 uh, aquí podríem dir que es va deixar empatar per el Vilanova que finalment va empatar 2-2 un marcador uh, molt dramàtic per al Palamós perquè en aquest empat el Vilanova uh, doncs condemnava el Palamós a, a la tercera posició per la Cua però el més frustrant de tot hem que el Palamós havia de fer els deures de Vilafranca i l'equip de Jordi Condom no va passar de l'empat a 1 davant d'un Vilafranca que ja no s'hi jugava res en l'últim partit de Lliga i els de Jordi Condom no van fer els deures si haguessin guanyat el Palamós com he dit abans anys, eh, en cas d'haver subit els 3 punts de Vilafranca, ara estaríem parlant d'una més, eh, més que possible salvació del Palamós el tercer de la temporada que ve, segur. Uh, Ramon, uh, al final del partit què va passar a Vilafranca? Suposo que amb els nervis uh, hi va haver un altre intercanvi de paraules, no? Doncs sí, uh, mira, al final del partit jo he explicat al Palamós que... Uh, uh, Semblava més un, un combat de boxe que no un partit de futbol. Es va haver de suspendre durant 5 minuts el partit perquè els jugadors eh, afaccionats de la Pella Esport, que són els seguidors incondicionals dels vells joves del Palamós que es van despassar a eh, Vilafranca, van saltar el camp i anaven eh, a, a cops de puny entre, entre els jugadors de, to, de tots dos equips a cops de puny, també directius eh, del Palamós doncs, eh, que van tenir més intercanvi de paraules a les graderies, en fi... Un, un espectacle eh, molt trist, molt lamentable, perquè bé, no s'hagués hagut d'arribar a aquests extrems i el Palamós el que s'hauria de fet és centrar en guanyar doncs, el partit en el tren de joc i deixar-se de temes extraesportius, com tot el que va passar al final de partit, va ser molt lamentable, amb comitre punt i, i expulsions i vaja, eh, fins i tot amb hi havia com una parida de soteles de partit, perquè van, va haver un moment que semblava que hi havia més policies i d'Esquadra, que ho no, de d'això que no jugadors, eh. Lamentable, com tu de dius, company, i ara suposo que reflexionar, analitzar què és el que ha passat i preparar ja la propera temporada serà la primera de la història del Palamós a la primera catalana i es la trobarà doncs, en equips històrics de la província, com és aquest cas la Unió Esportiva de Figueres, un derbi doncs, que sempre agrada. No? Sí, sí, sí, fins i tot. Mira, al final de partit en Jordi Condom, que estava molt tocat, en Jordi ve portar el Palamós al cor, és, ha sigut eh, jugador, capital al Palamós, director esportiu, entrenador, pràcticament ha passat per totes les eh, eh, feines que pot eh, haver-hi en un club. Eh, deia que, que bé, que el Figueres eh, doncs va, fa unes quantes temporades va haver de baixar moltes categories eh, per ser un temporada que ve en una categoria doncs on també serà el Palamós, per tant jo dic un nom no vol desmereixer la primera catalana, hi ha un verb interessant entre uh, el Figueres i el, i el Palamós i també si no m'equivoco entre el Paralada i... Paralada, Guixols, Però... uh, Llutets, oh. digue'm. A la Fusill també, pot ser? A la Fusill no, per la Fusill oh, està oh, a segona catalana. Guixos, oh, oh, oh. Lloret, i a veure el Farners, si aconsegueix eh, finalment quedar en cinquena posició la regional preferent. Mm. Eh, la veritat és que eh, pel que fa a Gerdis estarem ben servits la temporada que ve en aquesta primera divisió catalana. Doncs Ramon, de veritat, eh, moltíssimes gràcies, estarem pendents d'aquest palamós, que és el que succeeix durant aquest estiu, i de veritat eh, ens acompanyem en aquests moments que suposo doncs, que no han de ser moments fàcils per cap aficionat ni cap seguidor de Palanós. Molt bé, Toni, moltes gràcies i continuem parlant. Gràcies. Fins la propera. Fins la propera. Vine a practicar el futbol golf a Massanet de Cabreig.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 l'aprocinador oficial de la Federació Catalana de Futbol 107 Música Visita la nostra web www.107musica.com Consulta la programació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 que continuem i el que farem ara serà, m'ha parlat de la primera catalana i és que hi va haver un equip que va confirmar el seu ascens a la tercera divisió es tracta del lot de Nito Santos després d'imposar-se a la gravaret B per 1 a 0 i sumar 75 punts a l'obot que torna moltes temporades després a la tercera divisió. Tenim ja a l'altre costat de fil telefònic el tècnic Nito Santos. Nito, molt bon vespre! Hola, bon bé, ahir l'Olot confirmava el seu retorn a la tercera divisió, explica'ns una mica com va anar el partit i quins sentiments tens després de tot plegat. No, no, va ser el partit típic aquest de molta responsabilitat per part dels jugadors, dir o no, vam començar el gol molt aviat i arran d'aquí que la primera meitat vam jugar bastant bé com habitualment juguem a casa, el que passa que, bueno, els nervis anava passant els minut, no marcava el segon, vam tenir diverses ocasions i el no fer la segona part doncs que els nervis es van amanillar a un xic i no vam estar, però bueno, era aquest típic partit que has de guanyar com sigui i al final el vam guanyar i després de, després de guanyar, com, bueno, com te pots imaginar i com ho has llegit, doncs, tot molt content, molta festa i, i ja està, jo vaig viure molta satisfacció, molta alegria eh, perquè bé, després de ser-seguit, doncs, no s'aconsegueixen sempre. Uh -huh. uh, tres, uh, tres jornades pel final, uh, com veiem uh, aquest olot que confirma uh, el seu retorn a la tercera divisió. Sobretot uh, destacar a Nitus el suport del públic, no? Sobretot en el partit d'ahir, no? Sí, sí, allò està fantàstic, eh? Les mil persones a camp. I, i molt, des del primer moment, animarà l'equip. I aquesta comedia és molt maca, és... De... Sempre els que de posar el granet de Sorrançer sempre han de ser primers jugadors, eh, demostrant que poden guanyar sempre, que juguem a equip que som un equip a l'equip, que juguem a l'atac, que intentem guanyar sempre, i això el Púlito agraeix, i si tu pues, tires en carro que es diu habitualment, doncs la gent que segueix, i com ahir, doncs hi ha una convenió perfecta entre la gent i els jugadors. Mitus, mm -hmm. quedant, com dèiem, 3 jornades, suposo que ara eh, pel títol, no? Sí, sí. Ahir uh, s'ha acabat la festa uh, i uh, demà ja comencem a entrenar i per tant no només pensant en el que ja hem pujat sinó jo crec que tots tenim el pensament de que ja ens hauríem vol uh, ser campions i aquest any evidentment quedar per sobre pel 5 del Vic, que és l'equip que, que sempre ha acabat d'haver nau. Jo recordo a principi de temporada, eh, a la pretemporada, aquell amistós que jugàveu paral·lada, vas dir que costaria molt la temporada, finalment no ha estat així, no? Home, fàcil ho ha sigut, eh? El quistatge millor és fàcil, que li preocupin als entrenadors que s'ho seguís, vull dir... Mira, té evidentment un avantatge, eh? Nosaltres hem anat, després de la quarta o quinta jornada, sempre dins dels tres primers, i té un avantatge que és que, bueno, donen confiança, jugues millor, i potser no un avantatge que tots els cants t'esperen i quan una casa costa ben benyat perquè la gent, els equips quan juguen contra el general no sempre si fa molt bé, i per tant és pràcticament un, un partit fort cada cap de setmana, no? Jo crec que el que per mi ha sigut dues coses. Primera que portem dos anys estan a Nadal i ja estan acostumats a sortir dels menjes en aquesta pressió de de, de, de, bueno, de tenir que guanyar i de i i i, i mateixos que que, que estem a dalt per mèrits propis. I després, jo crec que la gran avantatge d'aquest any nostre ha estat que, per exemple, hi jugaven de sortida vuit jugadors que van ascendir des de primera regional, amb aquí primera regional. Si poso el Joanjo que habitualment es ha jugat sempre i estava sancionat, cada llumenta sortim en nous jugadors que estaven a la que van aquí, que va pujar de de, de primera regional no? i això ha fet un, un grup fort, un grup que està pujant de categoria i ja estan consolidant aleshores de molta renda els mateixos i aquesta ha estat la clau perquè hagi pujat aquest any. Mitus, dues coses. Comenteves tu, ha anat sempre a la part davantera després d'aquelles quatre primeres jornades doncs, que no sé si en algun moment vas tenir poc que la directiva et destituís, no sé, pregunto eh, després d'aquelles primeres jornades que semblava que l'equip no acabava d'arrencar, no sé si vas passar algun moment dolent. Mm, bueno. Jo que a vegades saps que bueno, aquestes coses es treballen per bé, però a mi particularment el contrari. Jo sé sigui, que vaig tenir una xerrada molt present amb el president que em va venir trobar un dia en, en un dimarts d'entrenó i em va dir que no em preocupés, que tot anava molt bé i que, bueno, que, que, que seixi treballant igual, s'ha fet un treball, porto tres anys amb ell i, bueno, a mi no m'ha donat la sensació en cap moment. Tot i que és veritat que vam passar els primers partits, doncs, jugà molt malament i amb resultats negatius. T'ho comento perquè, doncs, l'Olot, un equip doncs, que està l'objectiu era pujar a tercera, doncs eh, és probable que entrin en els nervis i a veure que l'equip no acabava d'arrencar, doncs, eh, en algun moment hi pogués pensar, eh, si hi pogués pensar, o si més no, des de la directiva, no? Eh, I la segona pregunta. La temporada que ve, eh, tercera divisió, podria ser l'Olot l'únic representant Gironí, després de moltíssimes temporades, no? Doncs això sí que seria greu, eh. Perquè en Llagustera ha quedat campió i el Palamós ha perdut la categoria. Sí, sí, això el, el sí que el Palamós Bueno, suposo que és un equip que és simpàtic a tot i que ens molt de greu. I bueno, i l'estadi que té, que és dels pocs d'erba de, i grans que es pot jugar a futbol, doncs pues no hi sigui... Jo, a més, en particular, me molt greu. I en quant a Llagustera, doncs, mira, millor que no hi sigui, si és que és per pujar, no? Si és tot l'any que veiem fent un gran esforç, i crec que han estat justos guanyadors d'aquesta lliga eh, i els hi desitjo un millor, per tant si un millor es pujat. i si això ens ho representa estar sols eh, de, de Girona doncs molt malament, malament pel futbol gironí però espero i desitjo que d'aquí doncs, un o dos anys puguem godir tota doncs una tercera amb Palamós, amb Figueres que puguin tornar a pujar equips que, que, que, que sempre han estat a, a la tercera divisió I ara ja per anar tancant midurs la temporada que ve, continuarà Nito Santos després d'aquests tres ascensos consecutius a l'ubot? Pues home, segurament que sí, segurament que sí, jo crec que Nito Santos potser el fer és després d'aquests 3 anys, doncs bueno, descansar i deixar, deixar pas amb els entrenadors, però bueno, saps què passa que mi trobo també... I perdre per un gran entrenador com Nito Santos? Home, Nito Santos ja fa molt bé que l'entrenador, jo, jo crec que... Eh, bueno, resolvim que sí, que segurament que seguiré i ja saps com va el futbol, la mateixa pregunta que m'ha fet abans que si podem 6-7 o jugadors i l'Olot no va bé doncs més de 100 succesis aconseguit doncs eh, eh, pues només segur que t'ha canviat, no? Per això el futbol, però bueno, jo soc conscient d'això també confio molt en les meves possibilitats jo, si fixem tres, quatre jugadors només que es venguin un plus per allò que falta afalten i que hem de reforçar jo crec que tornem a fer una bona temporada i podem veure l'Olot i espero i desitjo l'apartar del la Terça Divisió Qui repetir... És, és molt lluny encara, eh? Queda molt molt però repetir el que va fer Mito Santos, uh, uh, si no va xerrat, uh, la temporada uh, 89-90 amb el Banyoles? Ah, doncs seria, seria perfecte, sí, sí, esclar, això és som, un somni fet de fer, seria... Ja sé que queda molt lluny encara, però... Sí, aquell any quan el, el Banyoles va fer ningú donava bon duro per nosaltres i mira, de fer el playoff i evidentment ja sabia que el projecte no ho podíem guanyar perquè, perquè, bueno, perquè tots eh, ho sabíem i eren no ordres però si que havíem parlat amb l'Ajuntament, evidentment el projecte no, el projecte no el a segona B però bueno, eh, perquè no seria una cosa magnífica i, i estaria contentíssim I ara Mitros, el professional que tenim aquí El passat 20 d'abril es van complir 25 anys eh, d'una efemèride com eres l'ascens de la Unió Esportiva Figueres a la Segona Divisió A. Nitus Santos era el 2ª de José Manuel en aquell equip. Què recordes aquella època, Nitus? Ostres, pues me'n fa recordar una època molt bona de la meva vida personal i de la l Unió Esportiva Figueres. Van ser uns anys que vam aconseguir... Bueno, jo estava ja de sabon i sempre com a mare de la MidiBag i feia de, de ser de taringen, i feia de tot perquè era un quadre que portava molt poc. I ho vaig passar molt bé, vam aconseguir doncs, l'ascens de segona B, l'ascens de segona i bueno, doncs van ser uns anys molt bons, amb una eufòria esmasolana que hi havia Figueres, aquell camp de la fa cada dia ple, cada vegada jugar a casa, i bueno, tot ha, per desgràcia tot ha anat a morri, però són anys que que, que la gent de Figueres va gaudir molt de futbol, i jo vaig gaudir molt de futbol i doni els de Figueres. Mm -hmm. Doncs, eh, Nito Santos, tècnic de l'Olot, de veritat, eh, moltíssimes gràcies eh, per atendre'ns aquesta estoneta. Moltes felicitats per aquest tercer ascens consecutiu i esperem doncs, que l'enquedé Olot amb Nito Santos a la banqueta faci una gran temporada a la tercera divisió. Moltes gràcies, i s'ha acudit d'acord. Adéu-siau. Moltes bon gràcies.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 Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Escolta, el Club del Country ha 107 música els dijous a les 9 del vespre. So wild... Sempre hi ha un abans i un després. Ara toca la connexió eclèptica. RIGHTS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 Sense set esforços amb Dani Pagès. Doncs nosaltres avui, que per acabar el nostre programa, el que farem serà anar a repassar els emparellaments que hi ha hagut avui en aquestes fases de ascens. La fase de ascens per pujar segona divisió A als equips catalans. El Sabadell eh, li ha tocat a l'Eivar Sabadell amb la tornada a eh, Ipurua el líder del grup 2 és l'Ibar, pel que fa al Badalona debutarà davant del quart classificat del grup primer és el Leganés Leganés-Badalona els de eh, Manolo Márquez tindran la tornada a l'Avinguda de Navarra perquè fa eh, la promoció de 100 segona divisió B eh, el que més ens interessa a Llagostera eh, debutarà la setmana que ve a casa davant del Cerceda, el campió del grup primer un equip al Cerceda doncs, que va ser fundat l'any 1968 juga al ha eh, aconseguit a la seva lliga 83 punts amb 36 partits 26 victòries, 5 empats i 5 derrotes, 58 gols a favor 17 en contra eh, pel que fa als altres 3 equips eh, Reus, Universitat d'Oviedo Cartagena La Unió, Montañesa i Poble de Mafomet Constància, aquests són els enfrontaments per als equips eh, catalans, per als equips de casa. Nosaltres que eh, anirem a parlar eh, a continuació amb el tècnic de llagostera amb Oriol Alzina. Doncs nosaltres que anem a soldar ja el tècnic de llagostera Oriol Alzina. Oriol, molt bon vespre. Hola, nit, Bé, avui aquesta tarda s'ha dut a terme a Madrid el sorteig d'aquesta fase d'ascens. Segona divisió de i a Llagostera li ha tocat el tercer el campió del grup Gallec. Explica'ns una mica doncs, com afronta Llagostera aquest enfrontament, Oriol. Bueno, la veritat és que ara mateix encara no, encara no ho sabem, sabem que el partit de casa serà el dissabte a les 6 de la tarda i que el de tornada serà a l'altra setmana allà, no? A Galícia. O sigui, Sí, ara intentarem agafar informes, trobar tot el que puguem d'aquest equip, sabem que és un equip complicat, que ha moltíssims gols que 58 gols, hauria ha fet M'han eh, fet... em 58 gols ha fet Sí, doncs sabem que serà complicat un camp de gent mm. natural i que l'afició ja no plé al treball, perquè ja el va jugar i el va perdre doncs se poden ajuntar fins a 2.000 persones al camp, eh, bé, un bon ambient bueno, sí, uh... A veure què passa el fet de començar a casa i tenir la tornada fora, com ho voles Oriol? Bé, bueno, és un hàndicap, no? O sigui, evidentment tothom sempre prepara és tenir la tornada a casa i jugant a la casa, però no passa res, primer... jugarem primer a casa, a veure si tenim un de bon resultat i després anem a jugar allà, ara què podem fer? Uh, la qüestió és emplenar el municipal de Llogostera, no? També? Sí, sí com sigui, a veure si la gent de Cirona respon i ve tothom apoiant. Doncs nosaltres, que parlant amb el tècnic de Llagostera, l'Oriol Olzina, posem punt final al nostre programa d'avui. I tornem el proper diumenge a partir de les 8 del vespre. Que passin una molt bona setmana. Rebem cordials salutacions de qui els ha acompanyat durant aquesta horeta amb un servidor Dani Pagès.